naše rušenje svjetskog kinesovog rekorda. Uh, kako da ja sad nastavim nakon ovako nečega, stvarno nemam pojma. Tema mi se i prije moja činila dosadna, ali evo sad, nakon hrva, bom evo. Ok, u svakom slučaju, pozdrav svima moje ime je Marko Bratoš i obično se družimo svakog radnog dana u doručku na drugom a, u 6 do 10 ujutro ali evo na sad u ovom jednom nesvakidašnjem terminu a, hvala svima koji su ovdje, koji su odabrali na bilo koji način biti dio ovog podviga i pomoći nam da uđemo u Guinnessovu knjigu rekorda i naravno a, svima sve najbolje i sretno 2026. godina a, Čuli smo niz tema od jučer u 12 sati kad smo počeli s ovime, moja tema je koliko nam dobri profesor sori mogu uticati na život i što nas to mogu naučiti osim samog gradiva kojeg moramo savladati jeli htjeli ili ne htjeli. Am um, odma za početak zašao sam dobro ovu temu, uh, pa ako ću biti skroz iskren bio sam totalni kampanjac ko što inače jesam i odgađao sam odluku do do zadnjeg trenutka i kad su već svi poslali osim mene ja još uvijek nisam imao nikakvu ideju, sjetio sam se razgovora kojeg sam vodio s prijateljima na Cugi večer prije o tome kako su nam određeni profesori upropastili neke predmete, a drugi su bili razlog zašto smo ih zavoljali. Pa sam odlučio to uzeti kao temu jer se razvila poprilično intenzivna rasprava. A, također, Mislim mi da je bitno razgovarati o obrazovanju jer a, nedavno sam vidio jedan podatak da 74% mladih u Hrvatskoj napušta fakultete jer su im teški i dosadni, a, pa siguran sam naravno da ja ne mogu riješiti taj problem, ali možda potaknem nekog stručnijeg i sposobnijeg od sebe da pokrene nešto ili barem razmisli pa u budućnosti napravi nešto. A prije nego krenemo za ozbiljno, samo moram reći nekoliko stvari. Prvo je da sigurno nisam dovoljno stručan za adekvatno obraditi ovu temu i sve što ću reći danas bit će naravno iz perspektive bivšeg učenika, a ne nekog ko sad glumi da je nekakav veliki stručnjak ovdje. Probeću se fokusirati na pozitivne strane, ali naravno postoji šansa da ću određene kritike ili određene mane obrazovanja pripisati profesorima, iako je problem možda u sustavu, u kurikulumu ili nečem trećem. Ovo je... Samo niz mojih osobnih iskustava i razmišljanja, ako poželite u bilo kojem trenutku ispraviti nešto što sam rekao, samo naprijed rado ću naučiti nešto novo, neki od vas su se već javili na Instagram, pa evo hvala svima. Plus dodatak, za slučaj da mi ostane vremena, na kraju iskoristit ću tih par minuta za temu za koju je navijala moja djevojka, a to je zašto je ona takva legenda. Njena ideja bila da pričam 15 minuta o tome kako i zašto volim, međutim kao što sam rekao i njoj. Nema tu toliko materijala, ne mogu da imam popuniti 15 minuta, imam samo par stvari za reću. Uglavnom, ako budemo imali vremena, o tom potom. Vratimo se sad na profesore. Kad, kad kažemo uopće riječ profesor, svi se vrlo vjerojatno sjetimo nekoga. Imamo neko lice pred, pred svojim očima. Ako želite, možete si uzeti sad par sekundi i promisliti koji profesor vam prvi pada na pamet. A, bilo da je to možda osoba koja nam je, koja nam je dala vjetaru leđa kad nam je najviše trebalo i vjerovala u nas kad niko drugi nije. A možda s druge strane osoba čiji su zlobni i otrovni komentari ugasili u nama onu neku iskru koja se možda uz, uz prave uvjete mogla razviti u neku golemu vatru interese i ljubavi ili je možda neko koji iz ono totalno glupog razloga ostao za uvijek upisan u naše sjećanje, kao što recimo jedna moja profesorica iz, iz srednje škole jednom prilikom obrijala ljevu nogu, a zaboravila desnu takva je došla na nastavu i na ispit što neću zaboraviti, dok sam živ možete samo zamisliti što su svoje učenice napravili prvo lice koje meni pada na pamet je profesor Akšamović iz osnovne škole to je čovjek koji je predavao geografiju i dan danas mi je jedan od ako ne i najdraži profesor kojeg sam ikad imao Geografija me osobno nikad ni nešto pretjerano zanimala ali on ima baš neki način da sve te suhe podatke pretvori u nekakvu priču da nas, da nas zaintrigira da nam uh, pruži samima šansu da zaključimo zašto je nešto tako kako je primjerice umjesto da nam kaže ova i ova regija se primarno bavi i poljoprivredom ili čime već skrenuo bi nam pažnju na to kako izgleda teren kojim regijama ili državama je okružena što već znamo o tamošnjoj kulturi itd. i tako dalje pustio bi nas onda da sami pokušamo razmišljati kao ta država ili kao ta regija što bi nam bilo u najboljem interesu napraviti s resursima koje imamo, zašto bi primjerice okrenuli svoju ekonomiju u ovom ili onom smjeru, u svakom slučaju bilo jako interaktivno. I to je samo jedan od primjera, ali poanta je da su njegovi satovi uvijek izgledali kao diskusija. I zajedničko istraživanje radi je kao nekakvo predavanje. I mislim da je to pretvaranje učenja u aktivan i nekakav dinamičan proces jedna od kvaliteta dobrog nastavnika na kojoj bi volio skrenuti pažnju. Upravo zato što je toliko teško, ali je i toliko korisno. I Nikad neću zaboraviti scenu iz nekog skandinavskog filma kojeg sam gledao o obrazovanju u kojoj je jedna od tamošnjih profesorica objašnjavala kako oni ne traže od djece da znaju kad je počela Francuska revolucija, to im nije bitno. Bitno im je uh, da razumiju zašto je počela, što smo iz nje naučili o ljudskoj prirodi, te kako možemo možda iskoristiti to znanje da izgradimo svijet koji bolji za sve u kojem se možda nećemo morati opet obezglavljivati. To su lekcije koje, čini se, još uvijek nismo naučili, ali to je tema za neki, za neki drugi put. Um, s druge strane, baš kad smo kod povijesti, sjećam se profesorici iz povijesti koju neću sad imenovat, koja je uspjela postići upravo suprotno uh, povijest kao možda najzanimljiviji ili potencijalno najzanimljiviji predmet na svijetu iz kojeg se toliko toga može naučiti, s tolikim brojem zanimljivih priča o kakvima se snimaju filmovi, uh, postao na našim satovima samo kolekcija brojeva i podataka koje je trebalo nabubati na pamet, položiti ispit i onda zauvijek zaboraviti. A primjerice, kad smo malo prispomenute Francuske revolucije, sjećam se Uh, sjećam se točno, počela 14.7.1789. I to mi je već dobro došlo na jednom pub kvizu, ali iskreno sad bi se pomočio da moramo objasniti koji su faktori do toga doveli, a mislim da je to nekako neusporedivo bitnije. Uh, sjećam se jednog profesora iz filozofije koji nam nažalost nikad nije pokazao kako su se svi ti Aristoteli, Platoni i ostali hrvali sa istim pitanjima koju su u tom trenutku mučila i nas što je ljubav, kako živjeti, život, vrijedan življenja, koji je smisao postojanja i sve te neke stvari koje te muče kad imaš 16-17 godina, ali smo proveli jako puno vremena uh, razgovarajući o tome da jesnost i štostvo nisu ista stvar, što nam apsolutno ništa nije značilo. Uglavnom, da ne odem sad u neakvom krivom smjeru ovdje, volio bi se ipak fokusirati na pozitivno, znam da su profesori samo ljudi, da griješe, da su umorni, da su iscrpljeni, potplaćeni, da nije lako Svake godine s istim žarom tumačiti isto gradivo i naravno da je, da je s djecom teško, ako ne i najgore, raditi i stvarno svakom od njih duboki naklon, pogotovo za sve one koji su unatoč svim problemima uspjeli ostaviti pozitivan trag na svojim učenicima. A, mogu tu reći da, s obzirom na to da sam i sam neko vrijeme radio na, na fakultetu kao gost, predavač i asistent, a, znam iz prve ruke da su teorija i praksa tu totalno dvije različite stvari i koliko ti može zapravo iscrkati volju za životom kad dođeš ono sav, sav nabrijana predavanja i misliš da ćeš sad učenicima promijeniti život kod da si ono Robin Williams u društvu mrtvih pjesnika a na kraju naletiš na zid a, tako da stvarno želim iskoristiti ovu priliku i odat priznanje svim profesorima, učiteljima i drugim prosvjetnim radnicima jer stvarno vjerujem kako je to jedno od najvažnijih zanimanja na svijetu koje nažalost ne, ne uživa status kakav, kakav zaslužuje. A, možda bi inače bilo zabavno odati im počest na neki način pa za slučaj da vam pada na pamet neki učitelj kojem želite zahvaliti, javite mi pa mogu pročitati poruku, već su mi neki slali na Instagram, budem to, budem to kasnije sve ubacio. A, u svakom slučaju čini mi se jasno, ali mislim da vrijedi reći osim što je bitno i izazvati i uključiti i motivirati učenike da sami razmišljaju kao što smo spomenuli na početku a, još nešto što bi volio skrenuti pažnju. A profesori su zapravo prvi autoritet izvan roditeljskog doma i po mnogo čemu su drugačiji od naših mama i tata, prvenstveno zato što nas nisu napravili i ne moraju nas voljeti, niti nam konstantno popuštati i gledati kroz prste i ono, ne daju se toliko lako manipulirati kao roditelje, im izda je to za nas kao klince neka vrsta šoka, ne znamo dovoljno o tim nekim čudnim novim ljudima, ali znamo da je njihovo mišljenje jako bitno da ne može odlučiti o nastavku života i pokušat ćemo se ono bilo pod, pod prisilom ili vlastitom voljom promijeniti ne bi li oni bili sretni s nama i upravo s obzirom na to da su prvi novi i nepoznati autoriteti na neki način postavljaju temelje našeg budućeg odnosa prema autoritetu i vjerujem kako su najbolji profesori oni koji svoj taj autoritet ne shvaćaju previše osobe. ozbiljno zapravo. Naravno ne u smislu sada da razred postane cirkus, ali, ali koji se ne postavljaju na način ja dajem informacije, ti šutiš, učiš i ponavljaš, nego oni koji prihvaćaju pa čak i potiču preispitivanje onoga što nam govore, koji a, pozivaju učenike na, dis, na diskusiju kojima nije ispod časti priznati da su pogriješili. A, možda ne ugradivo, to pretpostavljam da se rijetko događa da učenik ispra, ispravi profesora u gradivu, ali u stavu, jer mogu se Sjetiti stotinu primjera kad su profesori bili recimo primjerice pretjerano strogi prema učenicima kad bi kaznili cijeli razred zbog jednog ili par problematičnih učenika, ali samo rijetkih se mogu sjetiti da su mogli stati pred razred i ispričati se ako su pogriješili ili pretjerali. I tu zapravo imam dvije bitne stvari za napomenut. Prva je da razumijem kako se nekad čini da priznat pogrešku znači pokazati nekakve slabosti i vuče za sobom strah da više nikad neće moći kontrolirati razreda ako jednom popuste, ali je po mom totalno ograničenom iskustvu iz perspektive učenika svi koji su to ikad napravili zaradili su cijelog razreda samo i, i isključivo poštovanje. A, druga stvar, koju mislim da je bitno reći je da dokovorim ovo, svjesna sam da se da se školski sustav kompletno promijenio od vremena kad sam ja bio u školi. I često su priča o tome kako su petice izgubile svu vrijednost i kako više ne položu račune nastavnicima, već nastavnici položu račune roditeljima i odgovaraju na pitanja zašto moje dijete nema takvu i takvu ocinu, a to je pitanje koje bi prije 15 godina bilo upućeno prvenstveno djetetu. Um, to je tema koju smo obrađivali već nekoliko puta u, u Eteru i znam da su ovi pritisci roditelja i gubitak poštovanja prema struci nešto čime se nastavnici i kako muče nažalost ne znam to promijeniti, sve što mogu je govoriti tu iz vlastitog iskustva i o tome koliko smo cijenili profesore koji su nas učili tim nekim univerzalnim kvalitetama i lekcijama koje možemo primijeniti i izvan svijeta testova i ocjena. Um, ne želim sad tu biti patetičan, ali mislim da upravo te neke vrijednosti poput znati želje, kritičkog razmišljanja, hrabrosti za probati bez straha od greške i kazne, skromnog ali ne i pretjerano poniznog stava prema autoritetu st su ono što zapravo ponesemo iz škole. Um, znam da kažu kako na škola priprema za život i da nam pritom testiraju znanje, ali baš sam ne razmišlja o ovome. djeca koja ove godine kreću u školu će početi raditi svoje prve poslove negdje oko 2042. godine. Kako uopće pripremiti? Kako pripremiti nekog na takav svijet? Nemamo nemamo doslovno pojma kako će izgledat. Ili recimo je još jednog podatka da stavi stvari u kontekst, neko ko upravo kreće tražiti svoj prvi posao nakon, nakon fakulteta upisavši školu 2009. godine. Tad nismo mogli ništa znati o umjetnoj inteligenciji, društvenim mrežama, o influencingu, svemu što nas nekako danas muči. Um, I znanje koje smo tada skupljali, podaci koje smo učili su sad potpuno nebitni i, i zastarjeli, ali neke osobine koje smo mogli naučiti od svojih nastavnika vrijede danas jednako kao, kao i tad. Um, sjetio sam se uh, gospodina Kena Robinsona, to je jedan poznati britanski edukator i govornik koji je rekao u svom slavnom TED govoru koji potičam vas da, da pogleda tako budete i kako mogli, uh, kako je u modernom dobu kreativnost jednak bitna kao i pismenost, a da nam obrazovni sustav ne pomaže u razvoju toga onoliko koliko bi trebao. I argumentirao je to na način da se djeca ne boje pogriješiti kad su mala. I to je nešto što nam je uvijek tako slatko kod njih. A onda u školi naučimo da su pogreške nešto loše, ali njegovim riječima ako nismo upravo spremni na taj rizik, ako nismo spremni pogriješiti, teško da ćemo ikad napraviti nešto vrijedno. A, moja poanta je da Kvaliteta našeg obrazovanja ovisi kako učiteljima, školama i kurikulumu, tako i nama samima. Te da ono što nosimo i škole u svijet nije samo znanje, nego i određeni komad karaktera, a mislim da je šteta da ako lovećete sulude i uskoro bezvrijedne petice, zaboravimo naučiti jedni od drugih kako razmišljati vlastitom glavom, kako poštovati, ali preispitivati autoritet kako surađivati, možda najbitnije svega kako griješiti. Jer u ostalom zato je škola tu. I kao netko tko je proveo velik dio svog obrazovanja u nejakom paničnom strahu od grešaka i njihovih posljedica znam da žalim za time i za nedostatkom hrabrosti da probam, pa, pa makar ispoglup. Um, mislim da su profesori koji stavljaju jednak fokus na te vještine, kao i na one akademske vrijedniji nego što, nego što im kolektivno priznajemo. Um, S togom isto da ja se tu pametujem, volio bi iskor vrijeme i zahvaliti nekim profesorima koji su napravili upravo to, jer gradila se uglavnom više nesjećam, ali zapamtio sam neke lekcije koje mislim da su čak i bitnije. Stoga profesoru Akšamoviću, koji nas je osim zemljopisa naučio da se ne bojimo pogrešaka i poticao nas da pokušamo promisliti svoj put do odgovora, čak i kad nismo imali pojma. Profesoru Briškom, koji nas je poticao da pjevamo, plešemo, sviramo i razvijamo neke druge talente osim akademskih i koji nas je naučio da je ponekad dobra zabava bitnija od dobrih ocjena. A profesorici Crnobrnji, koja nam je od tako dosadno predmeta kao što je latinski uspjela napraviti avanturu, jer smo njenim satima ono, u togama držali govore i vodili svakodnevne razgovore na latinskom umjesto smo samo bubali deklinacije. A profesorici iz matematike, koja mi je nasuptilan, ali nježan način dala do znanja da možda nisam toliko dobar u matematici i da možda sreću podržim u nekoj drugoj disciplini. A profesorici iz kemije koja je svojom groznom tiranijom, okrutnošću, ponižavanjem i nepravednim ispitivanjima iz lekcija koje nismo ni obradili, ne bi li nam podijelila jedinica, naučila pritom razred, cijeli razred kako se možemo ujediniti i istirati pravdu. Um, Jučer sam inače na Instagramu objavio storiju kojem sam pitao pratitelje da mi napišu par svojih priča, kom bi oni htjeli zahvaliti i koji je profesor imao nekako najveći utjecaj na njihov život pa bi vam volio sad pročitati par njihovih priča. Uh, Martina je rekla uh, nije bio profesor već učitelj, uh, moji roditelji su već s njim imali super iskustva jer je bi učitelj mom najstarijem bratu, bio jedan od onih učitelja koji svom poslu i djeci pristupaju srcem s potpunom predanošću. Godinama kasnije život me ponovno povezao s njim na poseban način jer sam se sprijateljila s njegovom kćeris kojom sam postala najbolja prijateljica. Ove godine mi je bila i vjenčana kuma. Maja obožava mu priču. Maja kaže šaljim priču svog supruga koji nema Instagram, ali bi volio podijeliti lijepa sjećanja na svog profesora, Benjamina Čuliga. Preko dana je bio strog, ali dobar profesor i genije za svoje područje, a navečer je bio dio njegove gaming ekipe i skupa su igrali Left for Dead igricu i ubijali zajedno zombije. Njega više nema, ali još uvijek kad upali svoj, svoj kompjuter vidi da je offline već pet godina taj profesor, eh, prošle puno godina. Kaže sad je moj suprug taj profesor koji je gema sa svojim studentima. Tena je rekla Herkušćar iz njemačkog jezika, uvijek je bila ležena atmosfera, vidjela je u meni eh, potencijal za njemački i danas sam profesorica i za kraj eh, možda i moj naj draža Marija, profesor iz Vjeronauka i Srednje, zato što je bio zgodan. Sve sam slušala na satu, svim curama se svidio. Hvala svima ostalima, čiji poruke nisam stigao sad pročitati, toliko od mene za danas. Uh, pozdrav svim profesorima, sadašnjim, bivšim i budućim koji oblikuju naše umove i naš karakter u nešto na što možemo biti ponosni. Nadam se da ćemo samo jednog dana i, i cijelo društvo da će na isti način biti ponosno na vas. Hvala svima, to je to od mene.